שיעור מספר 2 סליחה, מי זה? סליחה, זה אילן? כן, הוא תלמיד פה. הוא תלמיד טוב? כן, הוא תלמיד טוב. גם דנה תלמידה טובה? כן, אילן ודנה תלמידים טובים. דני, אתה סטודנט טוב? אני סטודנט לא רע. ואת, רות? את סטודנטית טובה? גם אני סטודנטית לא רעה.